Det framgår emellertid ej klart när och var upplandslagmannen skulle avlägga eden. Paragraf 4 utgör i viss mån en avslutning på bestämmelserna för själva kungavalet. Paragraf 5 avser att formulera innehållet i folkets trohetssed till konungen och detta sker i nära anslutning till konungens i det föregående angivna et. Detta kan tillräckligt förklara ordningsföljden, liksom också att i första artikeln allmänt talas om citat all almuge som bor i Sverige. Slut, citat. Att Johannes Döparen skulle andropas vid edens avläggande tyder visserligen på midsommardagen, inom parentes not 37. Men det kan må hända också helt enkelt bero på strävan att få full korrespondens mellan konungens ed och allmogens. Å andra sidan är att märka att södermanalagen hans skrift B, har uttrycket citat och konungen valdes, där konunger togs, slut, citat, not 1. Noten lyder de flesta handskrifter av Magnus Erikssons landslag dock icke-handskrift A och B. även ledes togs. Slutnot. Detta synes förutsätta att allmogens ed tänkes avlagd vid ett senare tillfälle. Det är därför sannolikt att valstädgans författare i paragraf 5 icke har haft något annat i sikte än de eder som skulle avläggas under Eriksgatan, för vilka närmare bestämmelser ges längre fram, i paragraf 7. Eriksgatan började i Uppsala, där upplandslagmannen tillsammans med sin lagsagas Allmoge mottog konungens förnyade ed och avlade sin trohetsed till honom. Enligt valstädgans ursprungliga lydelse, den var ju en ny förordning med flera nya bestämmelser, som år 1335 ännu icke hade tillämpats i verkligheten, skulle alltså någon trohetsed till konungen icke förekomma på Mora ting. Första meningen av paragraf 5 har emellertid senare formulerats om på ett sätt som även innebär en saklig ändring. Med den lydelse som den har i handskrift B10 och i kan man knappast tveka om att det är fråga om en ed avlagd av samtliga lagmän och landskapsnämnder i omedelbart samband med valet. Not 42, citat Sankt Johannes Döparen, slutcitat, CV även not 37, Not 43 här slutar Valstädgan i handskrift B10. I den sista meningen av paragraf 5. Parentes citat med denna ed och detta löfte som lagmannen och allmogen har svurit och givit sin konung, bindes både ung och gammal, ofödd så väl som född, okär så väl som kär, frånvarande så väl som de som vore närvarande, svur och ed och lovade trohet. Slut citat och parentes. Har representationstanken fått en tydlig och klar utformning? Not 44 i Magnus Erikssons landslag stadgas om Eriksgatan i Konunga Balken 7 före kröningen i Konunga Balken 8. Not 45 citat ned som han avlade i Uppsala då han först togs till konung. Slut citat I Uppsala står säkerligen här så som redan sluter förmodat oegentligt för vid Mora Sten. Likaså Magnus Erikssons landslag Konunga Balken 7 principium. Däremot, Kristoffers landslag, konunga sex principium, citat, att han ska hålla alla sina eder som han svor vid Mora Sten, då han först togs till konung, slut citat. Avståndet mellan Mora Sten och gamla Uppsala är endast halvannan mil. Konungen har säkerligen efter valet med sitt följe återvänt till kungsgården i Uppsala. Det ligger därför inte ett särskilt förvånande i att valet, då det senare omtalas, säger ha skett vid Uppsala. Den exakta platsen Mora Sten har förut angivits och valstädgans författare har ansett sig senare kunna helt allmänt nämna Uppsala som platsen för redsavläggelsen. Det har rättats i Kristoffers landslag, där dock fortfarande oegentligt sägs att allmogen vid valet avlade sin ned till konungen i Uppsala. Att själva valakten skulle ha utspelats på två olika lokaler, dels vid Mora Sten, dels i gamla Uppsala, så som forskare nyligen har velat hävda, E. Karlsson i historiskt tidskrift 1937, sidan 225 och följande sida. G. Holmberg i Oplandsforminensförenings H46 1937 förefaller i hög grad osannolikt. Not 46, första meningen av paragraf 7 motsvaras EML konungarbalken 7 av följande. Citat: Nu ska kungen rida sin eriksgata och männen i landen skola följa honom och lämna gisslan så att han kan vara trygg och säker. Och Sverige de eder som förut är och sägda. Sidan 255. Och konungen ska i varje land och lagsaga lova att han ska hålla alla sina eder som han svor i Uppsala då han först valdes till konung. Nu ska han rida kring sitt land med Sols. Då skola de som är oboende i Upplands lagsaga följa honom genom sin lagsaga till Strängnäs. Not 47, citat, och på tillbehörligt sätt taga emot sin konung, slut citat. svenska och tedikili vid konunge Sinum Take. Emil har istället och honom med grud och gisslum möta, citat, och möta honom med lejd och gisslan, slut citat. Gisslan vid konungens Eriksgata omtalas icke i valstädgan i södermanalagen hans skrift B. Jämför Södermannalagen, konungavalken 2. Not 48, Svintuna, ser Konunga Balken not 9. Not 49, citat, till alla ösköttar och ölänningar, slut citat. från svenska alum Östgötum och Ölänningum. Öland, som enligt valstädgans inledning utgjorde en särskild lagsaga, skulle alltså sända sina ombud till Linköping. Ölänningarna omtalas däremot i KML Konunga Balken 7 i samband med Konungens Eriksgata. I ett kungabrev av år 1281, Svensk Diplomatorium nummer 736, omtalas lagman på Öland, men det stadgas även att man i rättegång kunde vädja från lagmannen där till össkötarnas lagman eller till konungen. Not 50. Citat Virdarnas lagman och smålänningarna. Slutcitat från svenska Virda lagmäder och smålänninga. Nytt citat till Virdarna och alla Slut citat från svenska Virdum och Alums Maläningum. Virdarna vore invånarna i tioherrads lagsaga, se not 7. Namnet är i den fornsvenska litteraturen endast känt från detta textställe. Emil omtalar liksom upplandslagen och Södermanalagen, endast smålädningarna. Om Virdar och Vären se senast ofon frisen i arkiv för nordisk filologi anf 52 sidan 298 och följande sida Not 51 Juna Beck se konungarvalken no 10 Not 52 citat till alla växjöttar och värmlänningar, slutcitat svenska alum västjötum och värmum Värmland, som enligt valstadgans inledning utgjorde en särskild lagsaga. berörde sig av Eriksgatan och skulle sända sina ombud till Skara, liksom Öland, till Linköping. Värmlänningarna omtalas däremot icke i M.I.L. Konunga Balken 7 i samband med Konungens Eriksgata. Not 53 Ramunderboda boda, Konunga Balken not 11. Not 54 till Arboga. Magnus Erikssons landslag har istället i likhet med Upplandslagen Uppbåga bro. Ser Konungabalken not 12. Not 55 Östensbro. Ser Konungabalken not 13. Not 56 Magnus Erikssons landslag har i fråga om Eriksgatan återgått till Upplandslagens bestämmelser som nästan nordagrand följas i MEL Konungabalken 7-1. Följande sju lagsagor nämnas därför. Upplands, Södermännens, Sörskötarnas, Smålänningarnas, Västskötarnas Närkningarnas och västmännens. Samma lagsagor, vilkas lagmän enligt M.I.L. Kungabarken 4, principium, deltog och i kungavalet vid Mora Sten. I valstädjan är det de nio, utom de förutnämnda, även ölänningarnas och värmlänningarnas. Alla lagsagor i riket, enligt uppräkningen i valstädjans inledning, skulle alltså enligt Södermanna-lagen hans skrift B, men icke enligt M.I.L. Hylla konungen under Eriksgatan, liksom det genom sina lagmän och nämnder, skulle deltaga i valet. Not 57. Den motsvarande bestämmelsen i Emil har följande lydelse. Citat. Då har den konungen lagligen kommit till land och rike och har ridit sin Eriksgata, är vald så som lagen säger och har med det och ord gjort sina land och deras inbyggare allt det som han var skyldig att göra dem och dem honom. Slut citat. Not 58, citat, så mycket äldre som han är rättvisare och bättre än det goda, slutcitat. Fonsvenska är ty äldre, att han ser rättvisare och om bättre. Innebörden är Gud låter honom leva längre, ju mer rättvis och god han är. Meningen saknar motsvarighet i Magnus Erikssons landslag. Not 59, citat, nu vid sitt tillträde, slutcitat. Svenska nu utelämnar text i sinnetillkömd. Detta uttryck han åsyfta antingen år 1332, då Magnus Eriksson blev myndig och åtminstone till namnet övertog regeringen, eller år 1335, då han red sin Eriksgata. Sidan 256. Not 60. I den historiska notis som avslutar valstädgen framhålls å ena sidan att Magnus Erikssons val år 1319 har skett, citat, på samma sätt som förut är sagt, såsom och gammal rikets rätt och sedvana har varit om konungaval val, slutcitat. Å andra sidan att bestämmelserna om val och eder icke förut har varit så skriftligen utformade, så med ett skrift utlyster i lagböckerna, det vill säga i landskapslagarna som de nu har blivit genom den nya valstadgan. Om också sambandet med citat gammal rikets rätt och sedvana citat starkt betonas, innebär detta säkerligen inte att valstadgan i alla detaljer endast kodifierade denna. I allt väsentligt byggde den på gammal grund, men den införde dock viktiga statsrättsliga nyheter, såsom en jämförelse med landskapslagarnas kungarbalkar, äldre väsköta lagen och landslagen, södra manna lagen hans skrift otvivelaktigt och dagar läger. Notisen ger vid handen att valstadgan icke har blivit utfärdad såsom ett kungligt brev utan avfattad för att, efter antagande på de olika lagsagornas ting, införas i De viktigaste nyheterna i adet är att här ges bestämmelser om i vilka former andra lagsagor en upplands skola medverka vid kungavalet och närmare stadganden om innehållet i de eder som konungen och allmogen skulle giva varandra. Det är gick osannolikt att valstädgans innehåll i dessa avseenden har påverkats av den norska rätten. Sverige blev ju vid denna tid förenat i union med Norge. I Norge skulle enligt en tronföljsordning som städgades vid riksmötet i Bergen 1164, vid kungaval om mig till kronan arvsberättigad fanns tolv av de kunnigaste bönderna från varje biskopsstömme vara närvarande. Och där avlade även konungen och allmogen Ed, liksom det förnämsta i riket. Se Norges gamle love, NGL, band 1, sidan 3 och följande sida, 263 och följande sida, band 2, sidan 27 och följande sida. Not 61, citat, det lagsagor som han ej kommer i. Slutsitat, detta var fallet med Ölands, Tioherads och Värmlands lagsaga. Not 62, paragraf 9 är säkerligen ett senare gjort tillägg till valstädgans bestämmelser om Eriksgata i paragraf 7. I ML omtalas redan i konungens ed sjätte artikeln, konunga Balken 5-6, konungens rätt att utskriva skatt för sin Eriksgata och någon särskild bestämmelse var därför icke behövlig. Not 63, ad 2 står vid slutet av konunga Balken efter de ursprungliga avslutningsorden till denna valk. Skrivaren av handskrift B har mellan två valkar alltid lämnat två sidor oskrivna Tydligen förkommande anteckningar, antingen ett helt blad eller en verso -sida, av ett blad, jämte rektosidan av följande blad. Ard 2 börjar nederst på blad 19, rekto, och fortsätter på blad 19, verso. Efter blad 19 har ursprungligen funnits ett oskrivet blad, varav fälsen ännu finns kvar i hur bladet är utdrivet. Detta visar att Ard 2 har skrivits i omedelbar följd med konunga Balken i övrigt. Sålunda, sannolikt, har funnits i handskrift Bs förlaga. Not 64 jämför JL, lov, Jyllandslagen, Danmarks gamle länskapslove, DGL, band 2, sidan 361 och följande sida, citat, Var styrman ska hava fulla mansvapen och därtill ett armborst och tre tolfter pilar och en man som kan skjuta därmed om han ej själv kan det. Och var hamnobonde som är och skepp, ska ha sköld och tre folkvapen, svärd och kittelhatt och spjut. Slutsitat. Not 65. Detta är den så kallade skeppsvisten, ursprungligen de matvaror som behövdes och som proviant under ledungståget. I Uppland var skeppsvisten, enligt Upplandslagens konungabalk, tio, ett, åtta pund, inom parentes köttfläsk eller smör, och 8 spann, inom parentes sed, för varje hamna, såsom första skeppsvist. 6 pund och 6 spann, såsom andra skeppsvist. I Västmanland utgick enligt Västmanalagen Konunga Balken 7, 1 8 pund och 8 spann för varje hamna, såsom första skeppsvist. 5 pund och 5 spann, såsom andra skeppsvist. Egendomligt är att i södermanalagen endast omtalas skeppsvist i fläsk och smör, däremot icke i sät. På varje attung, se ovan Konunga 8, 47, kom 2 pund fläsk och 1 pund smör. Not 66, citat första söndagen i fastan, slutcitat. Fornsvenska Vitta, Sunnordag. Enligt uppländslagen Skånungavalk 10 skulle ledungen påbjudas citat på kyndelsmäss slutcitat, det vill säga i början av februari. Sidan 257, not 67, add 3 står vid slutet av Jordabalken, efter de ursprungliga avslutningsorden till denna valk. Anledningen till denna placering av bestämmelserna om ogilla eder tycks vara att det sista kapitlet av Jordavalken slutar med en bestämmelse om ed av fastar. Ad 3 börjar på blad 34 verso. Därefter är o två blad utskurna ur handskriften. Det första av dessa har innehållit slutet av ad 3. Med rubrikerna om Aderton ed, om ed av tre tolfter, om ed av fastar. Som sålunda har gått förlorat. Not 68, citat, ed om gåva, från fornsvenska, giftar eder. Ordet förekommer endast här och det är därför oklart vad det innebär. Möjligen är giftar eder detsamma som giftar vittne i kyrkobalken 64 med not 122. Not 69, pladder ed, fornsvenska, glafs eder. Not 70 jämför 8.1 tillägg i handskrift B. Citat, alla eder som avläggas utan dom var det ogiltiga. Slut citat. Not 71, ad 4 har i handskrift B sin plats vid slutet av byggnadsbalken 11 om skifte av tomter. Not 72 jämför upplandslagens bialagsbalk 2.4, västmanalagens byggnadsbalk 2.4 och Magnus eriksons landslag byggnadsbalk 4 Bestämmelserna Bestämmelsen är i Södermannalagen utförligare, men har trots detta en ålderdomlig språkform. Den tog det knappast vara hämtat från upplandslagen. Möjligen har den allt ifrån början tillhört Södermannalagen i hur den har blivit överhoppad i handskrift A. Not 73, ad 5 har i handskrift B sin plats vid början av B15. Citat om olovligt huggande i Ollons skog och om delning av skog, slutcitat. Cb, not 91. Not 74, citat tillagdning av snäcka slutcitat Svenska till snäckju bonada det vill säga till reparation av de ledungssnäckor som de olika handlarna vore skyldiga att underhålla se 2 Not 75, jämför upplandslagens byggnadsbalk 1413 dalalagens byggnadsbalk 43 och värmlandslagens byggnadsbalk 1411 samt lagen byggnadsbalk 30 34 Not 76 ad sex har i skrift B sin plats vid början av byggnadsbalken 25 om mål med syn. Not 77, fjärding, från svenska fjärdunger, det vill säga ett hundare. Not 78, citat, detta är folklandsnämnd, nämnd, tolv därtill män från Södermanland, Slutcitat: Från svenska detta är folklandsnämnd, nämnd, tolv nämningar män av sydormanna Folklandsnämnden var alltså en stående nämnd av tolv bönder utsända av landskapets länssting för att slita ägotvister i högstängstans. instans. Nämningamän omtalas även i ad 9. Not 49 bestämmelserna i ad 6 utgör alltså ett undantag från konungens domsrätt. Jämför ovan not 40. I ett brev utfärdat 20 januari 1345 i Nyköping, ses svensk diplomatarium 5 sidan 404, Stadfäster och Magnus hos Eriksson pårättar ting de gränser, så kallade stavar, limites dictos stava, som folklandsting, scrutinium generale dictum, folklandsting, förutbestämt i tvisten mellan redaren Ingevald Estridsson och Andreas Semmingsson. Notatio ad 7 har i handskrift B sin plats vid slutet av byggnadsbalken 26.2. Notat 81 om legos stämmor, C-byggnadsbalken 26.2. Notat 82, bestämmelserna i AD 7 om löner för tjänstefolk saknar motsvarighet i andra landskapslagar. Notat 83, AD är i handskrift B tilläggt vid slutet av Köpmålabalken 11 om de som gör av våldsgärningar. Notat 84, samma böter stödjas för rån, 4.1. 12 märker såsom målsägandens ensak och 40 märker att skiftas i tre lotter. 12 märkersboten är säkerligen en gammal rånsbot som man har fasthållit vid i Södermanland i hur den icke stod i överensstämmelse med den kungliga lagstiftningen för riket om våldgästning och andra våldskärningar. I den stadga som Magnus Eriksson utfärdade i Skeninge den 13 november 1335 ser Svensk Diplomatorium 4 sidan 463 och följande sida finns bland annat följande bestämmelse. Citat: Vi samtyckte och stadgade att om någon med vållgärning tager hus, jord, vatten eller vattenverk från den som innehar det, eller med någon åtgärd gör det onyttigt för honom och vill tillägna sig det, eller och lösa pengar, han återgäller skadan och böter 40 marker att skiftas i tre lotter. Slut citat. Not 85. Att 9 är tilläggt i köpmålabalken, såsom ett särskilt kapitel efter köpmålabalken 12. Inom parentes köpmålabalken 15 i handskrift B. Sidan 258. Not 86. Svenska penningar av vilka 8 gingo på örtugen. I motsats mot jötiska penningar eller småpenningar av vilka 16 gingo på örtugen. Jämför byggnadsbalken 27.1. Not 87. Mikaelsmässan den 29 september. Not 88 om nom se byggnadsbalken 1-1 med not 5. Not 89 om årtensmässan den 11 november, styremanspenningar omtalas i tillägg till Skånelagen. Ser Danmarks gamle länskapslove, 1, sida 817 och följande sida. Varje hamna skulle som rätt ledung utgöra tre markerpenningar. Därav skulle styrmannen upphöra var femte penning. Not 90, nämnde män fornsvenska nämningamän, ser rättegångsbalken 3-1. Nåt 91 Ad 10 är i Hanskrift B tillakt vid slutet av rättegångsbalken 4. Citat man stämmer en annan till ting. Slut, citat. Ad 10 stadgar om en ting? från svenska en ting. Det vill säga sådana ting inför konungens domhavande, biskop eller lagman där målet avgjordes genast efter en enda stämning. Detta är motsats mot den vanliga rättegången Socken skildrad i rättegångsbalken 4. Då svaranden skulle stämmas till tre ting med en veckas mellanrum och ännu vid ett fjärde ting som domaren skulle utsätta till hans gård kunde göra rätt för sig. Ordet ennet ting förekommer i Södermanalagen endast här. Dessutom i Örskötalagen, se Svenska Landskapslagaret, Örskötalagen, sidan 67, om dess innebar då bildning, se H.C. Lander, i Xenia Lidiniana 1912, sidan 253 och följande sida. Not 92 citat, så som förut är sagt, slutsitat nämligen i rättagångsbalken 4 principium. Not 93 ad 11 är i hans skrift B tilläggt vid slutet av Rättegångsbalken 8 om vädjande